Грац 2003-2006 Найбільше на світі мені подобаються міста, які дозволяють подивитися на себе згори. На щастя, їх багато. Чи не тому я вибрав одного разу Львів і потім упродовж кількох десятиліть не переставав повторювати, що він і є моїм улюбленим містом. Сьогодні це вже давно не так. А бували ж, бували ж часи, коли саме лише слово сполучення «Високий замок» змушувало мене щасливо і здивовано дякувати цьому світові за те, що я на ньому існую. І за те, що на ньому існує таке ненормальне місто з чарівною горою посередині. «Високий замок» став своєрідним епіцентром моєї дещо деформованої романтизмом молодості. Я вилазив на нього, зокрема, і тоді, коли жити далі здавалося неможливим. Я сідав на траву під його, скажімо, п'ятсотлітніми деревами. Одного разу то була не просто трава, а трава під снігом. Першим снігом дуже холодного листопада. Я дивився вниз на місто з його відчутно поруйнованою романо-германською структурою – випивав одну або й дві пляшки дешевого, зате міцного вина і знову віднаходив себе якесь наступне продовження. Високий замок дорівнював тому вину. Він став для мене резервуаром життя чи навіть майбутнього. Мені залишається повторювати за Станіславом Лемом. Він був для нас тим, чим для християн є небо. Станіслав Лем знав, що пише – він народився у Львові 1921 року. І цим страшенно багато сказано. Самого замку на Замковій горі у Львові немає вже близько 300 років. Тобто востаннє його руйнували шведи Карла XII, навіть не австрійці. Тобто назва «Високий замок» містить у собі примару. Вона дезорієнтує. Вона передбачає, що ми віримо у привидів і погоджуємося з будь-якими топографічно-поетичними умовностями. Точнісінько, як у Граці. Отже, у Граці я не пропустив жодної нагоди зійти на Замкову гору. Щоб це не звучало надто патетично, додам, жодної з двох. Таким чином, поки що це спрацьовує зі 100% відповідністю. Один мій приїзд до Грацу дорівнює одному сходженню. Першого разу я вивів за собою Ого. Який пророк вивів за собою? Певну молоду особу, що її в цьому та деяких інших моїх текстах я називаю ОК. Ми покрутилися з годину серед інших недільних людей, помилувалися всіма можливими панорамами і випили по останній каві. Усе було настільки красиво. Цей черговий варіант моєї Європи з її майже штучними каменями і вічно-зеленими деревами, що цілком нестерпно защеміло всередині. А місто внизу мало таку ж, як і у Львові, романо-германську структуру, тільки аж ніяк не поруйновану, а цілком вдало збережену. Тому й розпити одну-дві пляшки поганого міцного вина якось не виходило ані просто залягти у траву під 50-літнім деревом. Я казав про останню каву. Щойно мені спало на думку, що то взагалі була остання зустріч. Тобто більше ніде і ніколи ми з Ок не бачилися. Це дає мені підстави сумніватися навіть у тому, чи згадана Ок справді існує. Але того дня на Замковій горі у Граці – я ще не здогадувався, що її більше не буде. Вона, сподіваюся, теж. Другого разу я зійшов туди ж через три роки. Рівно через три роки. Я був сам і, здається, заважав усіляким туристичним групам. Я поставився до місця значно уважніше, ніж першого разу. І зрозуміло чому. Тимто я розпізнав і запам'ятав унизу під ним усе, що міг зліва направо, церкву Серця Христового, Катедральний з мавзолеєм, оперний, Ландхаус, Радхаус, Францисканську церкву, ультрамодерного спрута з обрубаними щупальцями, що називається Кунстгаузом, хорватський ресторан Опатія і, нарешті, Марія Гільфер. Усе разом творило винятково промовисту суміш сакрального з профанним, духовного з адміністративним, а релігійного з кулінарним. Не знаю, навіщо я все це саме в такій послідовності і саме так запам'ятовував. Не виключаю, що я розтягував час або навіть хотів його зупинити, дошукуючись якихось особливих і особистих зв'язків, з цим містом, котре так елегантно дає бачити себе згори. Гаразд. Ніде правди сховати, був ще третій раз. І третє сходження, тобто ще одна поява у Граці, зовсім таємна. На замковій горі ми не зустріли нікого, крім якихось двох безглуздих скінгедів з бляшанками пива в руках. Вони носилися вгору вниз, розмахували руками, по дурному вихлюпуючи пиво, і один з них, дивлячись у наш бік, пронизливим гітлерівським голосом заверещав Катастрофе! Катастрофе! Через кілька хвилин виявилося, що в них пропав цуцик. Ні, не бультер'єр і не Стафорд, а якийсь цілком нікчемний пікусь кімнатної породи. Що за скінгеди такі? Хто мені скаже? Потім він їм знайшовся. І вони замалим не йобнулися від щастя, передаючи його з рук у руки, а ти безліч разів повторила «Катастрофе!» і нам зробилося смішно до сліз.